Rögle utnämnde i veckan Mattias Sjögren till årets lagkapten. Vågen Försäkringsbyrå blir gärna din kapten på de ibland så svårnavigerade pensions- och försäkringshaven. Gå in på www.wagen.se eller besök oss på Östergatan i centrala Engelholm. så tar vi fram kompassen. Vågen för vågen. We're here to win a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 Rögle har värvat ännu en forward, Rafael Lavois. Ah. Kanske, kanske. Linus Alin, välkommen tillbaka efter semester. du står nästan och studsar här på tårna. Ja, jag jobbar bort rosten. Tack så jättemycket. Har du pluggat franska igen? Nej, tyvärr inte. Jag är för dålig på det. Men jag följer ju en dansk, eller dansk, en fransk serie på tv. Så jag försöker snappa upp lite sådär stavningar och se hur de uttalar. Jag, jag skulle gissa på Lavois, men nej, jag är inte säker. Jo, men det låter helt rätt. Han är ju inte fransman dock. Han är kanadensare. Men de har ju oftast franskt ursprung. Eller ja, kanske inte helt och hållet men delvis. Exakt. Men då från den franska delen av Kanada och det är Rögle senast. Nu får vara vad man nu kan kalla det. För att de lånar in honom från Edmontons organisation. Tanken är att han ska spela i Rögle under säsongen. Men det jag har hört och snabbt upp så finns det något slags gentlemen's agreement att om den skulle funka på för någon så kan man gå skilda vägar men tanken är att Rögle ska satsa och eh, bygga ut på honom i SHL-miljö under en säsong. Vem är då den här Rafael? Jag, jag får då ändå säga förnamnet tills vidare. Ja. <laughs> Nej, men Det man kan säga... Eh, Bakgrunden till detta är väl egentligen att vi kan bara berätta att eh, jag, jag kom tillbaka här, det var också min första röreligträning jag var ute på på väldigt länge eh, idag torsdag då, det har ju varit en eh, härligt dag så kastat in i 120 km i timmen direkt och det är ju så det ska vara, trots att det är försäsong eh, men i alla fall efter träningen då så eh, dök det upp eh, ett tips där eh, med en länk till en kanadensisk sajt där då eh, Lavois snacka och sa egentligen rakt ut att han skulle inte Så Jag ringde Chris Abbott sportchef rögles, som då bekräftade att så är fallet. och det är en spelare som vann guld med Kanada, JVM nu senast. Han är stor, 193 cm, 90 kilo. den senaste säsongen då har han spelat i Kanadenska juniorligan. QMJHL. Jag tror oh, Nu jag fick... skulle vi ha haft vår kollega Mattias Arvidsson här alltså tror... När han lyssnar på det här så kommer han bara Varför har de inte kollat på mig? Jag tror att jag fick rätt på bokstäverna Jag är inte säker men jag tror det Men där i alla fall så gjorde han 82 poäng Varav 38 mål På 55 matcher Juniorliga men det är ändå Väldigt Imponerande siffror på så sätt Verkligen han eh, har tränat med Eric Jellina i eh, Montreal, börja väl då. Jellina är väl därifrån under sommaren. Så eh, därav då kanske vägen in till Rögle att Jellina har pratat varmt om klubben. Eh, han är, jag kan fortsätta lite för han är signad av Edmonton, mm. eh, Edmonton Oilers och eh, har även kontrakt med dem valdes i andra rundan. Um, och jag tror väl, det är lite det här. vad det Daniel? Så jag har ju lyssnat på podden men jag kommer inte ihåg vem som sagt vad riktigt nu. De här två när jag har varit borta. Men visst var det Daniel som sa det här med att. Um NHL-klubbar ska låna ut sina topprospekts till Sverige. Ja, jemen, helt rätt. Han skrev, han hade med den i, först i en, i en artikel och sen så pratade han om det också. Just det, det var en intervju med Chris Abbott. Ja, ja, right. ja det är inte lätt att hålla koll på allting, framförallt när man inte eh, jobbar. Nej, men detta är väl ett klockrent exempel på just det eh, Abbott nämnde i den artikeln, att eh, detta kan komma att hända och det var precis det som har hänt. Det finns en jättetalang som Edmonton tror mycket på, de valde honom tidigt i eh, osäkerhet med AHL, NHL eh, alla liksom, andra ligor där under också och då väljer man istället att låta honom eh, försöka flyga i Sverige. N när, för han är inte här då än, eftersom du ringde Chris idag när du fick tipset på den här länken så han, han är ju inte här då, när kommer han? Eh, det beror väl lite på visum och så, men jag sa att de hoppas att han ansluter honom nästa vecka. Och det är ju som jag sa, jag tror det var i första avsnittet efter sommaren här och när vi pratade om bland annat Brady Ferguson, vi kommer tillbaka till det men jag tycker det alltid är alltid spännande med, med namn som kommer in som har tung statistik oavsett vilken liga det är och se vad de kan göra i SOL Och just med bröderna Abbott då, som har lyckats med ganska många värvningar, inte alla ska sägas, men ganska många ändå så blir det ju lite extra kryddande när det kommer någon sån här Transatlant som... Chris Abbott och Cam Abbott har lite mer koll på än alla oss andra och för att sen se om det kan flyga och bli succé i Röglå och SOL. Ja, absolut. Det, det man då ska säga i det här sammanhanget är att Laboa är ju en annan kategori av spelare än vad Ferguson är. Inte bara för ålder utan för det rampjus han har haft på sig. Han har spelat i, i Kanadas landslag jag tror både U18, U19 och nu då JVM de som tar sig till det kanadensiska landslaget är liksom det topprospekts det, det, top <laughs> alltså. det är på juniornivå absolut toppspets och därför är man i alla fall jag väldigt nyfiken på kvaliteten han kommer att hålla efter att han har fått akklimatisera sig till Sverige med, med allt vad det innebär för det är en spelare som är sannolikt Väldigt eh, van vid Allt som ingår i den stora scenen Trots att han är så pass ung med det mediala Och allt vad det nu handlar om Och en spännande kombination så här På förhand utan att jag Får fram några bilder Från JVM hockey Där han har spelat då, mm, Tung Stor Och så vet man att transatlanter Inte direkt lägger fingrarna mellan Och fegar ur i närkampssituationer. Nej, precis. Det är ju eh, någonting som i så fall talar för honom att han har eh, det med sig från början. Eh, men som sagt, det är, det är en spelare som eh, har fått lite reaktioner om man ser upp sociala medier. De som har bättre koll på eh, den nordamerikanska spelarmarknaden, nor nordamerikanska spelardammen än vad du och jag har reagerar i att oj, det här var en riktigt spännande. Eh, addering till Röglers trupp. Häftigt. Så på så sätt, så. Um, ja, jag, jag är rätt så förväntansfull. Mm. Bara för, jag är väldigt nyfiken på att se vad en spelare som har den meritlistan med GVN för Kanada och sen kommer till Sverige nu. Vad kan han göra för avtryck? Sa Chris någonting om eh, hans främsta styrkor som spelare? Eh, ja, man pratar om. Eh, för vad han sa. One hell of a shot, sa han. Okay. Det var väl bra på skridskåkning också Vi men... kan säga att det betyder ungefär Rätt bra på att skjuta yeah. Ett jä jäkla får man säga va Jäkligt bra skott <laughs> ja. Det var för där du... vi gränsen Ja ungefär, Inge, yeah. ungefär. Ett sjödyndranns bra skott ja. Du det här väcker en fråga hos mig Men jag vet inte om vi ska ta den nu För det här samlas ihop till En väldigt spetsig Forward stab i i truppen mm. och hur de ska göra med den konkurrens som finns men det kanske vi kommer in på lite senare i programmet. Ja, men det kan vi göra. Mm. För jag vill få in en annan fråga här nu vi har pratat nu om Raf Rafael så blir det det blir väldigt rivstart för dig också här rätt in i torktumlaren bara. Nej, tvättmaskinen vad säger man? Torktumlaren. Torktumlaren ja. Mm. <laughs> och pang på med med Rafael och, och prata om det. Men hur har du haft det på semestern? Vi måste ju få höra hur mår du? Ja, men jag mår bra. Eh, det har varit en jättefin semester med familj och vänner och eh, en coronanpassad semester liksom. Mm. Men, som för, för alla. Som för alla. Men eh, tack för att du frågade, Hjelmen. Mm. Det kan kanon med mig. Jäv... Nu är jag nära så här, men jag är väldigt tigen på att <laughs> och, eh, dra igång med podd och... Eh, Jobb och allt det, det känns väldigt skönt att ha dig tillbaka För du är ju den som är all in på, på Rögle Framförallt av alla oss här på HD-sporten Så nu, nu kommer ni att få Verkligen mm, Allt <laughs> ni behöver eh, Och vi ska också säga det att Daniel Roth är på semester Ni har bytt med varandra Det hade varit konstigt om du hade varit här Och inte sagt någonting på 10 minuter Nu har vi varit väldigt taskiga Sebbe bra. Sebastian Rönnström Han står där borta Nej, han är där Välkommen då. in Sebastian Precis. Han är också ledig Välförtjänt ledighet för båda dessa här Ja och Daniel vi funderar ju då också Innan vi släpper våra privata grejer här Och återkommer till Rögle igen så undrar vi Hur ska det bli när Linus och Sebastian Står här samtidigt för det är ju två som har, verkligen har Dyngkontroll på saker och ting Jag är ju i andra änden av, av den där scenen Och inte har koll på något egentligen Så, <laughs> så det kommer ju bli Väldigt strukturerat känns det som när, när ni är på plats båda två Ni kommer ju verkligen att liksom, Hålla ordning på mig Ja, men det är väl, jag kan inte säga att det behövs. Men det behövs ju <laughs> åt annat hållet att du är här, igen och, och inte håller ordning på oss. Det är väl det som gör det hela lite dynamiskt. Någon om oss. Tillbaka till Rögle då. För du. Eh, vi nämnde ju Brady Ferguson. Och han har ju då spelat center i de två matcherna som har spelats. Rögle vann ju borta mot Växjö för en vecka sedan. Och sen så blev det ju en förlust. En återkommer vi till mot Kristianstad på onsdagkvällen. Efter att man har haft ledningen med, med 4-1. Så förlorar man mot allsvenska svenska Men Ferguson, center alltså. Ska vi reda ut det där från, från första början? Rögle är ute efter en första center. Centhed eh, Britannia lämnade. Mm. Och man har trott, jag har trott någonstans att Brady Ferguson är den. Jag ska inte säga nödlösning Men att han, han har gjort sina poäng som ytterförward Men så är det inte Nej, men jag, Den som frågar För svar Jag var väl också Kom på att jag, jag vet inte riktigt vad Brady Ferguson har spelat innan Om han har varit mest ytterförward eller center Och Sen tänkte jag få ta ett grepp Om centersidan Så jag frågar Chris Abbott lite om det I samband med träningen idag hur de tänker om är det här då potentiella nyförvarvet. De har ju sagt länge att de ska ha in en ny första- andra center. Men då räknar jag ju upp då att Ferguson är ju center han har spelat där under. Han sa han har alltid spelat där. Han kan användas som ytterfarvad ungefär som Lavois nu, den här unga, uh, unga kanadensaren, är ytterfarvad kan använda som center om du skulle knipa. Chris kan ju lägga till det också: Chris Abbott sa att eh, de kommer att använda dem som ytterförvarare i största möjliga mån för att det är väldigt svårt att komma in som center i SOL, speciellt om du är ung, om du aldrig har spelat där tidigare. Men nu om du är sidospår, eh, i alla fall, så då har Röglen nu då fyra centra i sjögen som visserligen är skadad: Anton Bengtsson, Ferguson och Ryfors. Och jag ja. ville då kolla kolla av med Chris Abbott, hur går den här centerjakten? Och tidigare har det varit, tyckte jag, av det jag minns och det jag har uppfattat har det varit ganska rakt på att vi vill ha in en center, vi tittar på en center, vi är på jakt efter en center. Det var den retoriken länge. Ja. Men i den intervjun som kommer till er poddlyssnare på hd.se på fredag morgon, så beroende på när ni lyssnar så kan ni Gå in och kika, eh, på sajten då. Men då sa Chris eh, i alla fall att eh, det kan mycket väl bli så att eh, de startar SOL med den här centeruppsättningen de har just nu. Att det här sista nyförvärvet eh, kan dröja. Det sa inte han. Men det var, det var, eh, han sa inte ens om det kommer att bli något eller ont. Utan han sa mest att eh, det är liksom absolut en stor möjlighet att, eh, att de. Eh, startar SL så här. Vad tänker vi om det då? Nu har jag ju sett båda matcherna live och varit på plats och du har haft semester så det är kanske en oschysst fråga att ställa till dig. Ja, men, man tänker väl att jag vet inte heller hur eh, vilket spel det är bakom kulisserna Chris Abbott eh, gör med mig här. Det är väl klart att han om han inser att det kan dröja innan de får in den spelaren eh, de vill ha så vill inte han gå ut och säga att vi måste ha in någon för de vi har är inte tillräckligt bra. Det kan man själv eh, förstå att då vill man skicka en signal inåt till laget, till de som är i laget just nu. Att vi tror på er, det är ni som ska köra ungefär så. Det låter både rimligt och logiskt. Ja, men jag tror ändå det. Det är väl därför. jag, jag tror ju såklart ändå att Rögle kommer att plocka in en center så småningom. Däremot tror jag att med tanke på hur spelarmarknaden utvecklas och kommer att utvecklas. Jag tänker från slutet av september in hela oktober. När saker och ting verkligen börjar röra på sig eh, i eh, Nordamerika. I NHL som börjar väldigt sent. De ska ju ha camper och de som inte tar plats där kommer att bli tillgängliga helt plötsligt. Jag tror helt enkelt att Rögle... Vill ha lite is i magen för att se vad som är tillgängligt. Sen kan det ju alltid bli så att det droppar ner ett namn Lex Olipallola som gör att amen, det är den här spelaren vi har letat efter. Vi hugger. Men jag tror, jag tror nu att Rögle kan tänka sig att sitta lite lugnt i båten och vänta ut möjligheterna som kan, kan öppna sig. Med alla de här speciella förutsättningarna som råder på alla sätt och vis. Mattias Sjögren rehabiliterar ju från sin skada och är väl kanske inte så långt från, eller jag vet inte det, hur långt ifrån är det. det kanske du vet nu. Ja, jag vet lite mer än du i alla fall, ja. för jag har ju nog pratat med, med, med dem idag, så det finns lite ny information och, och den informationen är väl egentligen att Inga bakslag Han har varit på is lite Och känt att han inte om resten av laget Man han är på is och kör Och de hoppas fortfarande att han ska kunna spela i SHL-premiären Samma sak gäller med Adam Medström Som också är lite långtidsskadad Efter sin operation Så de hoppas ju på Sjögren Annars mm. finns det ju Erik ett... Andersson finns också Som kan gå center Ja, Leon Bristet kan gå center Även om man nog inte vill ha honom på en centerposition. Nej, det är, vill det, ju ha det kastar lite pärlor åt svinen. Alltså. För, för Leon är ju så fruktansvärt bra som ytterförvård. Ja, absolut. Och på positionen så är det ju eh, trängsel. Det är väldigt hög konkurrens. Eh, och därför tror jag också att den här centerpositionen alltså har ha fyra center. Sen pratar Chris Abbey ja, vi har Melkor Eriksson och så. Ja, absolut. Men fyra eh, renodlade centrar som de har nu vara än är Det är väl klart att Rögle vill ha fem varav då den femte som ska in är någon som ska in i toppen av hierarkin. Men när det blir det, det är det som är den stora knäckfrågan. Ja och som jag ser det här så är det ändå ett frågetecken just nu av ett par olika skäl och det är att som jag var inne på Mattias Sjögren om man nu är klar till SOL premiären så Alltså han, då har han kanske inte några träningsmatcher i kroppen. Var ligger han i fas för att verkligen slå på, slå, slå på stora trumman direkt? Kanske är en en period igen för honom innan han är uppe i, sin, i sitt tak, i sitt max. Och sen har vi då den här nya Brady Ferguson. och nu det är ju för alldeles för tidigt fortfarande att få träningsmatcher och göra någon fullskalig bedömning eh, h eller bäsanon men, men det jag tycker man har kunnat se så här långt är att han kommer nog att ha en anpassningsprocess till SOL. Till det känns lite grann som att eh, de spelare han har bredvid sig har haft i de här matcherna har kommit inte riktigt inte varit så framträdande som man kanske har väntat sig Och jag tror att det svaret finns lite grann i Brady Ferguson För han har inte, han har inte utmärkt sig så Som, som Adam Tambellini ett annat nyförvärv som spelar ytterforward Som i och för sig inte gjort mål Men som faktiskt har visat redan att det här kommer Rögle att ha stor nytta av Det har inte jag riktigt sett med Ferguson än Bengtsson Känns som att han har trummat på. eller Han kommit igång bra, bra fart. Simon Ryfors vet vi vilka klivan tog i fjol. och Förmodligen kommer det att vara en, en, en center av klass den här säsongen. Men, men helheten så här långt är ändå... Är det så här de vill gå in till premiären? Jag är lite tveksam till det faktiskt. Det är lite brokigt men det handlar ju såklart då om eh, var man sätter sig för position- om det kommer spelare tillgängliga längre fram som är mer attraktiva och bättre lösningar än de som är just nu. Det är ju det det handlar om. Sen så då du med Bengtsson och Ryfors, man vet vad man får av dem, men de har ju också sitt lilla frågetecken in till sig på sitt vis. Ryfors på så sätt att vi vet att Simon Ryfors är en jätteduktig center och att han klarar av att spela i en, i en fjärde line, en tredje line och säkert även en andra line. Men samtidigt har han själv pratat om att det är dags att ta det steget upp nu och bli en, en, en center för de två toppkedjorna i en s klubb Det har ju inte varit de tidigare säsongerna fullt ut, även om kapaciteten har funnits där. Så det är ett litet frågetecken. Klarar han det steget att leverera kväll efter kväll och, och spela i en offensivt producerande kedja? Det är mycket möjligt att han gör, men då har vi ju inte sett Nej, vi har slutet. inte svaret på det. Och, och då, som det är nu per, per dags datum så, så sätter nog jag och Simon Ryfors som centerätta i den här kvartetten. Det gör jag också. Men, mm. då får och, vi... och med de frågetecken du har. Det, det, det är lite grann det där jag funderar på. Går Rögle in med de här frågetecken? Ja, ja vi får se. Bengtsson, Anton Bengtsson, vi vet att han eh, funkar jättebra med Erik Andersson och Thelio Mattsson. Han trivs fantastiskt bra och, och spelar en en fjärdekedja med de uppgifter som, som kommer med det. Men när han var vi vikarier för teleportering gick han ju själv ut och sa att han inte var riktigt van i den här rollen. Så om Brady Ferguson inte funkar i någon av de två toppkedjorna då kan det vara bänkts nu på vikarier. Alltså, det, ja, det, finns, är det. det finns en hel del att, att prata om här, därför vill jag ändå lägga den basklappen? att det kan vara att Chris Abbott vill skicka en intern signal eh, genom den här intervjun men å andra sidan så har han ju fortsatt kunna säga till mig att eh, vi, vi får se vad som blir tillgängligt vi får bla bla, alltså, det vanliga tyget som de har pratat i, i, i några månader nu. Ja. ja, och dessutom ska man lägga till det att det är inte lika självklart med en transatlant som kommer in att det ska funka i SHL. Det såg ju Rögle inte minst i, i Christian Thomas för någon säsong sedan. Samtidigt som det kan gå åt andra hållet också, som vi har då sett i till exempel Cody Curran. Ja. Så, så det, det finns en större osäkerhetsfaktor just där. Det kan bli fågel eller fisk, det kan också bli mitt emellan. Men vad Rögle behöver, det är fågel. Ja, och man kan inte peka på en spelare som Brady Ferguson efter två, tre matcher och säga att han är fågel, han är fisk. För att det, Nej, tar, det tar verkligen sin tid att akklimatisera sig. Ja. vet uh, vilken chans det Ja, denna, denna märkliga historia. Jag var denna märkliga match. stad tror du du skulle säga. <laughs> ja, jag, jag såg inte så mycket av stan i och för sig, men. Men, ja... Först ska vi väl säga då att Olli Palola, stjärnvärmningen Ytterforvard right Fattad gjorde debut Och det gjorde ju också målvakten Johan Gustafsson som ju har SM-guld Med Frölunda på sitt CV Men som kommer från en i I Tyskland Och... Johan Gustafsson, Johan Gustafsson fick ju Det man brukar kalla för en mardrömstart Släppte in första skottet Det var inget lätt skott ska jag säga Kevin Wenström, vem annars som jag har lämnat Rögle Fick ju stå nära Mitt i slottet och sprätta upp Pucken Hopplös start och sen, sen hade ju han en, en Vad ska man säga En ganska jobbig kväll Med att släppa in sex mål Mot, mot, en, mot ett allsvensk lag Som dessutom var nykomling i allsvenskan i fjol Sådär. men en match en match det kan man förpassa till papperskorgen så det finns inte mycket att säga där egentligen men summa summarum då en förlust för Rögle mot Kristianstad ja, ja. 6-5 tappa 4-1 ja det är ju såklart inte bra och det var ju 4-1 och spelar ju Rögle jättebra där andra halvan av första perioden verkligen utklassning så det, man såg det inte komma men utvisningar och även om man tar utvisningen mot Kristianstad ska man ju klara av boxplay bättre än vad man gjorde. Så boxplay var inte heller topp, topp så. Har tappat fokus då? Du som var där och såg? Eller borde du på något annat tror då? <här> Nej, det, det, det ligger mycket i det med utvisningar. Disciplinen som Simon Ryfors ha efteråt och det att det går inte att vinna matcher i boxplay. Nej, det ligger mycket i det. Nu gjorde ju i för sig Morryfors mål i numerärt underläge. Men men nio utvisningar från, från andra perioden och framåt det är ju på för mycket. Och det talar ju också för att man eh, man är inte riktigt där, man, man är lite, lite ja fuskar lite lite efter situationerna Jag tror inte inställningen var något fel på, men man är ändå kanske inte Tar den sista procenten i någon Och så hamnar man lite på efterkälken Så lite en liten slashing istället <skratt> ja. <alla> <skratt> exakt, exakt Men vi fick se ett fantastiskt snyggt mål eh, Två, ett från Klickhanstad också Men där Olli Pallola var inblandad Till Lukas Ekestol Jonsson Och sen då över till eh, När Sandra öppnade sitt paket Från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Men du har ju sett båda matcher på plats. om du bara kokar ner det då har sett vad har du några intryck och några inte slutsatser som har väl alldeles så här års men några något som har fastnat på nätet för din del. Um. Ja. För det är ju ingen annan som ser matcherna på plats Så vi får liksom försöka nu och verkligen förmedla Det vi Nej, nu, nu <går> ser och det vi känner <går> Nu pratade jag om Johan Gustafsson Så då går jag raskt över till Målvaktskollegan Kristoffer Rifalk Som var bra upp i Växjö Framförallt då den Växjö var bättre Än Rögle, vilket de bara var i tredje perioden Men då, Rifalk känns Jag tror att han kommer att bli En klart uttalad målvaktsrätt Vi får se, men Rifalk Ja ehm. Och sen när Rögle vill Och det vill de ju egentligen hela tiden Men när de vill och Då är de bra, då är de väldigt bra Tidigt, och det jag alla märker till Mot Växjö i första matchen, det jag förvånades Över att, att puckkontrollen var så pass Bra redan då mm. Och det var, tog man ju med sig Och det var det ju i första perioden Men sen, ja, när vi gått igenom Kristianstad Det, det man tar med sig är eh, Utvisningen disciplinen måste vara bättre bli bättre i boxplay och sen intressant också som jag har tagit med mig Det är ju powerplay Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det Men, men där är det intressant eftersom Cody Curren Som är powerplay-kungen inte är kvar Ted Bretén som också är en hjärna i powerplay Inte är kvar, hur, hur löser Rögle det? Och jag tror att de kommer att lösa det Och det, det kommer att bli ett vast powerplay den här säsongen också Det vågar jag nästan säga redan nu den kritiska journalisten i mig vill ju gärna veta hur du underbygger detta påstående. Ja, då får jag gå in lite mer på detaljnivå. Det är ju Erik Gellina som, som står i den point-positionen som Curran... Ja, Curran var ju lite mer överallt. Men, och han har, han har varit bra där, eh, Gellina, och som är sitt skott dessutom. Sen, sen var ju inte Dennis Eberberg med där, men han kommer ju ingå i den. Sar ingår, bristet ingår och sen Adam Tambolini- och det, det, det återkommer jag till igen Han, har, han är vass, den killen Han gjorde ju massor med poäng i allsvenskan i fjol Det känns inte så här inledningsvis Som att det skulle vara ett stort steg För honom att, att göra det också i SOL. Och Det där finns, det finns en, en, en eh, trollerilåda trolleri Där i Powerplay för Man ser att de tycker det är kul att spela ihop De har gärna olika typer av lösningar Och varierar sig Och snurrar och sen finns ju Leon Bristet där som är som en virvelvind och kan göra vad som helst känns det som. Hur har han sett ut då? Med tanke på att han nu har en första säsong där han har fått Valle skadefri. Ja, han ser bra ut. Han ser bra ut. Jag, jag rankar nog honom som, som lagets bäste forward. Faktiskt, jag, jag är imponerad av honom Han har, han har, han har allt i sin verktygslåda Okej, okay, han är inte den längste spelaren Men han har ju en, en pitbullterriers kropp och, och som fart på skridskorna kan göra grejer i hög fart Han är poängproducerande Leon Bristett är en sån, en sån superstar i SHL Jag vet, jag tar till stora ord här nu Men det är, han är bra, jag gjorde två mål mot Kristianstad nu också. Nej, ah, det är... Det, ah, det, han är bra. Men nu är mitt uppe och, och ska hitta kemi med varandra. det är egentligen resultat på nu oavsett om det är som rögläsfall. En seger mot Växjö eller en förlust mot Kristianstad är ju någonstans vad det är. Men den här, det mest intressanta är ju vem passar ihop med vem. vad finns... De har små blickstarna med, med kemi. Har, har du sett någonting av det? Vem som har hittat ja, den? Ja, nu är det ju Simon och Leon ser ut att trivas ihop. Simon är ju Rufors och Leon bristet. Nu var ju Adam Tambellini där i första matchen. Han flyttades upp på Dennis Eversbergs, Dennis Eversbergs plats med Zara och Ferguson i, i, i andra matchen. Och då var ju Palola där. Och Palola, även om han var mot Kristianstad... Alltså den killen har saker Han är, det där kommer bli kul att titta på Jag vet hur jag är löjligt han är positiv Han kan bästa Röglets <laughs> Nej. farvall Nej, jag skojar, jag skojar bara Kanske det. kan bli Jag skojar bara <laughs> Alltså var, var, var, har, var har de kritiska glasögonen Lagts nu då i Hjelm alltså, Du frågar om, om jag hittat någon kemi Jag, de ja, hittat någon kemi Ja, det var en positivt laddad fråga Så ja. det är bara köra Jag ska <laughs> skojar lite med <laughs> Nej men Olle Palola Han gjorde ju Väldigt mycket poäng, 48 poäng 2016-2017, slutade trea poäng Leå väcksjö Växjö, tre säsonger i KHL Och säger att han är en bättre Spelare nu för att han också klarar Av defensiven som han inte Hade riktigt i Växjö Men, Alltså han har Ett bra skott och han har bra Teknik och han är fattad. Jag, jag tror på det, jag tror på de tre ihop Men då blir det problem med Tambolini Alltså det här, det här kommer vara en, en knut för uh, tränaren att lösa Har de Sar, Everberg, Tambellini, Pallola, Bristet Som fem forwards, om jag räknar rätt Och så kommer den här Raphael in nu Och så Nils Höglander på ett lite bananskal ja, Nils Höglander, han ser också ut och har det roligt nu Men han kommer ju att försvinna han var det lider det vet vi inte Det är inte det klart det, Nej men det på om man tar en plats i Vancouver eller inte. Men, men han, ja Ja precis, Nils Är ju jätteseavärd såklart mm. Men det nej, det? Jag, jag, jag vet inte hur De ska lösa det där Men jag, jag tror att det borde vara så Att eh, Ryfors Får fortsätta med Palola Och Bristet ett tag till Det gissar jag på Mm och det vet ju du som har varit ute och kollat träningen. nu. Och vi har faktiskt inte pratat om det här, så vi får se om jag gissar rätt nu eller inte. Det får vi se. Då går vi vidare till nästa punkt på vår släna whiteboard-tavla. Ja! Jag var ute på träningen idag, som ni redan vet. Det blev ett par små utbrott från Kamenbot faktiskt under träningen. Aha. Jag var lite irriterad på fokusnivån. Inget som man behövde göra en artikel om det, men... Han ändå. tog med sig det från igår, kritiken ja, därifrån igår Han vill nog väcka väcka liv i spelarna eh, nu eh, Och eh, det man kan säga om frånvaroläget är ju att Mattias Sjögren och Adam Edström har vi avhandlat de eh, förhoppningen från rörelse är att de ska vara tillbaka till premiären, Dennis Aarberg Fortfarande inte på is Men där har jag nu fått besked Av röglös fysioterapeut Kristoffer Alving Grip att de hoppas att han är tillbaka Fullt ut i början nästa vecka Samma sak gäller eh, Samuel Jonsson eh, Hoppas de också Jag, jag, jag stod för det på vilken tänker han på nu Jonsson eller Johannesson för jag, Ingen av dem såg jag var, var skadad igår Nej men de satt på läktaren Båda två, båda Samuels satt på i På ja. dagens träning Samman Johansson hade fått en smäll mot Kristianstad men han ska testa på matchvärmningen så inget allvarligt där heller alltså. Men ändå det är ju fyra spelare som är borta mot Växjö och en som kanske är borta då är Johansson. Så det gör att det blir lite hackigt i, i kedjor och backpar men vi kan väl gå igenom det lite kvickt mm. i alla fall. Gör det. Målvaktor då Rifalk Gustafsson, på Jelena tillsammans med Eke Stoljonsson mm. Lesund tillsammans med Shira Niklas Hansson tillsammans med Bondesson. Och sen var eh, Filip Törnqvist och Elias Svensson deavvall uppe från eh, juniorlaget. Då betyder det att, jag bara flikar in här, att Niklas Hansson är tillbaka i spel igen. Han var ju inte med mot Kristianstad. Han är tillbaka. Jajamän. Eh, Tjena då. Eh... Nu blir det intressant. Det, detta är... Eh... Nu blir det intressant. Eldopet för dig. Ja, det är det. Det är det. Ja, ja öst på. Tambolini, Ferguson och eh, Sa. Ja. Palola, Ryfors och Bristet. Ja. Där var det va? Ja. <laughs> <laughs> eh, Melkor Eriksson, Anton Bengtsson och eh, Nils Höglandar eh, och sen då eh, Taylor Metsson eh, tillsammans med Erik Andersson och som center där Hampus Karlsson. Eh, för tjänedom Hampus Karlsson är en spelare som är eh, reslig. Eh, för han är junior, men eh, storväxt och som röglott packat in från krona. Tanken är att han ska vara med i 20-laget och då var en av de spelarna som knackar på dörren upp i A-laget. Så vet ni det? Då betyder detta att de två första kedjorna där som du läste upp är intakta från matchen mot Kristianstad. Lite skifte där med Taylor Mattsson som inte spelar med Anton Bengtsson. Mm. Ja, då är det sant som Cam Abbott sa till mig efter matchen igår. Det kommer att bli skillnaden i line-upen. Precis, och nu är det ju ändå om vi bara knyter ihop veckosäcken så kan man väl säga att två träningsmatcher in nu väntar Växjö och sen nästa vecka har väl Rögle HV71 hemma om jag inte missminner mig. Även om resultat är vad det är på försången så känns det väl som att det är lite så här smekmånad över tid nu. att Två matchor in då ska man ändå börja ha kontroll på grejerna och börja komma in i lite matchtempo och lite skakat av sig, den här ringrostigheten som jag ju gjorde i början av det här avsnittet <laughs> ja, men Är du med? Det är, det är ändå lite så att nu, eh, nu gäller det att börja hävda sig lite också för att och slå vakt om sin plats och allt vad det handlar om eh, Absolut och vi ska också nämna det tycker jag att Olli Pallola, finländaren ser fram mycket mot att spela mot just Växjö att möta, han, hade några, han har några vänner kvar där också så eh, håll ögonen på Pallola uppå på Pälola och Jag Hade du det finska inslaget förra veckan? Ja. När jag De har lustat på det. Med. Jag, jag ja, här <laughs> Ja, eh. ja, jag, jag, jag får ta på mig en en sån här tomteluva. Um, och, jag, och jag tycker att Daniel skulle få ta på sig en ännu större tomteluva. Ja. man kan inte ha med alla, men jag tyckte han borde ha med. Ah, det borde han, ju såklart ha varit Myllyniemi. Han var väl en bra målvakt dessutom. <laughs> ja, det var han. Ja, absolut. Stor publikfavorit dessutom, han ja. spelar i roliga. Eh, sen brukar vi ha lite spanningar, eller hur? Det brukar vi. Jag har ersatt den punkten. Oj! Så där bara. Jag tänkte efter att bara ha eh, efter min tidiga comeback så har jag döpt om det bara för den här veckan. Ja, det kanske blir för evigt. Nej, det spelar på hur bra du gör det här. Jag är väldigt skit i spanningarna, men för den här veckan så är det eh, suret istället. Det ska ju surras under silicisen och det surras även under försäsonger Det är ofta, det är ofta de, den typen av frågor man får under försäsonger Hur ser han ut? Har han den? Och, ja, du vet hur det brukar låta Så vi har lite ja. sur här helt enkelt Jag har Snyggt. ringt och lyssnat lite med olika människor Och även tittat själv Men, ja, men surrat omkring helt enkelt Vad har du hört då? Ja, mycket skitsnack. nej ska jag skitsnack <laughs> Just vilka har utmärkt sig Under den här försäsongen Vilka liksom har gjort tidiga avtryck Och där är det då Precis som du nämnde Många nämner Adam Tambelini Att han har verkligen det här ögat för Alltså en riktig Sniperavslutare Och någon som verkligen kommer att Kunna bidra för öglig offensivt Att han och Nu har ju en säsong i Mood också Så han är van vid väldigt mycket Från svensk hockey Men han har Eh, tydligen då kommit in och, och eh, hållit en hög klass från start. Ni var väl inne på det förra veckan kanske med Nils Hugglander men det är också många som nämner hans eh, avslutningsförmåga att han har spenderat sommaren med och jobbat väldigt mycket med den. Eh, det är ju en spelare som ofta kan göra sin gubbe, mm. komma till lägen och väl där så är den. Ibland blir det ett sorgmål, någon enstaka gång. Men det är en spelare som behöver öka produktionen och göra lite fler fulare mål, om du och och förstår vad jag menar. Mm. Alltså att ibland, ibland är det okej okay att, att sätta den i gubehörnan och vara nöjd ungefär. Och ehm. han gjorde ju ett. Ja, det är klart att jämfört med hans sorgmål så blir ju alla mål fula. Ja, så är det ju. Ja, men han gjorde ju ett mål i PowerPlay igår, utifrån vänsterkanten där han sköt. Så det var ju ett, ett ovanligt Nils Höglander-mål måste man nog säga ändå. Mm. Så det kanske är ett tecken på att det redan börjar betala av sig, den träningen. Ja, mm, det, är det någonting med Nils Höglander? Han, han är en eh, liksom artistspelare på många sätt och vis, eh, som alla vet ju. Och går man igenom hans verktygslåda han har huvudet med sig, han har rätt psyke, han har eh, eh, farten, han har Närkampspel runt Sarjan och han kommer ofta ut med pucken, trots att han kanske inte har storleken med sig alltid, så lyckas han på något vis vinna kampen och komma ut med pucken under kontroll. Går man igenom hans attribut och tänker, vad måste han förbättra för att ta nästa steg, så landar man i just det, att eh, avsluta en, få lite fler enkla mål, även fler enkla assist, ta det enkla alternativet ibland. Sen ska han inte tappa sin identitet, men om man nu har jobbat med det hela sommaren så Ska det bli intressant att se om det ger någon effekt? Var det fler fler spelare som du hörde eh, nämnas? och Högglander? Ja, ett namn till där. att det är, Eller två namn faktiskt. Med, med, med, både Ryfors då att han ska ha startat starkt. Och nu pratar inte jag om matcher utan bara generellt under försäsongen. Och då eh, Lukas Ekestål-Jonsson. Eh, Nyförvärvet från eh, Färjestad. Nästa mm. vecka är spaningarna tillbaka, tror jag Eller så är det ännu mer sur. Du surrar ju också lite ut i Katena Arena i början av veckan Ja, jag surrade Men det är ju, jag har ju gått flera Dagar, två i alla fall Men är det något intressant? I den kaliben Att Cam Abbott Röt ifrån eller Så, nej Men en annan Ganska tung Position eller, eller punkt kom ju faktiskt när jag var där. Och det var ju beskedet om lagkaptenens kvartetten. Om man nu ska se det som ett sur. Det känns ju lite tyngre än ett sur. Men mm. ja vi kan väl lägga det under posten sur. då. Nu är det min första vecka. Nu får vi skarva och lappa och laga lite. Så vi får få in alla ämnen under våra på ja på men Och där har ju då... Ted Brittén försvunnit som assisterande Mattias Sjögren är ju fortsatt lagkapten Det var ju mm. väntat Och sen har ju också Craig Shearer Plockats bort från den assisterande rollen Till och med som är kvar Två nya då, alltså en back Och en forward Och forwarden är Leon Bristet Och det känns ju Helt rätt Det känns som en sån spelare Som föregår på isen med så gott exempel. Med sin energi och sin betydelse. Känns givet faktiskt. Och jag tycker nog nästan också att backvalet är givet. Och då ska jag motivera det också. Det är ju Erik Gellina. Som jag har uppfattat Gellina så är det. Verkar det vara en genuint god människa att ha att göra med. Och har man, har man ledare som är lugna och som man får förtroende för så, så tror jag... Att de bidrar med mycket i sådana roller man, man vågar prata med en sån spelare Man vågar öppna sig för en sån spelare Och det kan vara bra Jag tänker på det Leon Bristet sa till mig Att ha ögon, ögon öppna, öron ute, lyssna av Om det skulle uppstå något problem Att kunna vara den här länken då till coachstaben som då får möjlighet att lösa Eventuella problem Och där tror jag både Leon och eh, Jelena Fyller den funktionen Och sen tidigare gör ju Sjögren definitivt det Och Matson också Så det tycker det känns som, som en klockren kvartett Alltså nästan lite Löjligt positiv idag kanske Det är inte likt dig är... Jag gillar ja. ditt lär jag <laughs> Då gjorde de så bra för säsong, I förra säsongen och, och nu när man ser vilka spelare de har Visst, Ted och, och Cody Är ju jättetapp, men de har ju fått in bra spelare Också så Varför ska det inte vara ett topplag? Nej, ja, ja. Ja, det är ju eh, Frågetecken som, som kvarstår på backsidan Och frågetecken som kvarstår på Centersidan Kanske också faktiskt på målvaktssidan mm. vi vet inte, jag tror ju att Rifall kommer att vara etta och kommer att göra det bra men vi vet inte Och Gustafsson är också lite av en chansning utifrån den säsong han har haft så det är klart det finns ett frågetecken där också mm. Det var tre lagdelar av fyra vi listade upp det här som frågetecken så mm. jag menar vi, vi har en intressant försäsong framför oss för att se om de eh, rättas ut i ut utropstecken Verkligen, verkligen. Och nu får du ta vid den stafettpinnen och köra all in på matcher också. Ja, du ska med igen på ja, sätt, ja, ja. Alla ska med. Alla ska med. Ja. Så är det. Jag har också ett litet sur. Jättekort tror. Välkommen. Jag bara säga det. Tack för att du hörde av dig, Andreas. Du hette Andreas. Äntligen! Och Magda, du hette Magda. Jättebra att jag inte var helt ute och cyklade. Känns befriande skönt faktiskt. Kebben och Keis, Andreas. Alltså. Ja, Keb, Kebbe Andreas. Snyggt. Han tyckte att jag skulle dra hela historien med Schengel, med men det är, det är en, en annan verklighet, en annan podd. Känns ändå skönt att vi kan. Eh knyta upp den säcken en gång för alla <laughs> eller skon ja. eh, vi har en liten sista punkt här vi, eh, vi ska ju såklart avhandla det som händer eh, utanför det här med träningar och matcher som tyffar igång genom den stora frågan med publik eller inte publik eller en eh, hybridvariant med väldigt lite publik. Ja. Ni vet själva där att det är fortsatt många frågetecken som, som råd. Och det, det vi kan säga är ju att eh, det senaste är ju att eh, minister Amanda Lind hade ett eh, möte med eh, Svenska ishockeyförbundet och SOL och eh, någon, även någon annan part här i... Vad det nu var eh, förrgår eller dagen innan dess. Eh, nyligen i alla fall. Eh, I veckan. Och där presenterades då Svenska ishockeys publikprotokoll. Det man har lagt fram nu för att och, och visa på att man har. Eh, då enligt förbundet hittat ett, ett sätt att kunna ta in publik eh, på ett säkert vis trots. Jag kan bara dra ett par punkter i, i detta. Eh, gemensam och tydlig information och kommunikation om allas ansvar är en punkt. Att det ska vara minst en meters avstånd mellan besökare och läktare som övriga publikområden. Eh, det ska säkerställas. Eh, en annan punkt är att biljettsystem anpassas så att eh, enbart varannan sittplats på varje stolsrad eh, kan säljas för att säkerställa avståndet då, helt enkelt Person, personliga biljetter ska tillämpas för att underlätta eventuell smittspårning enbart publik, inga organiserade resor till bortaplan och sen då bland annat överdimensionera antalet entréer kiosk och toaletter för att undvika köer, exempelvis så status just nu om jag avstår till hela rätt är väl att man väntar på något slags besked från Folkhälsomyndigheten Regeringen få kunna få Något att utgå ifrån i alla fall Och Man får ju ha respekt för att Det är väldigt svårt för beslutsfattare Och myndigheter Att komma fram till hur man ska göra Samtidigt känns det som Att det här är ett hjul Som har snurrat ett par varv nu I idrottssverige Och tidigare när det gäller fotbollen Och Ja, allt vad det har varit Så är det någonting som har skapat Irritation så är det ju just den här Väntan, vi får inget besked Och det känns som vi är där igen nu Vi väntar, de väntar Alla väntar Men svaren ute blir För att man förmodligen inte vet mm. Om man vill vänta så länge som möjligt Med att ge besked Men det är ju en väldigt frustrerande Situation för alla parter mm. Man har liksom inget att utgå ifrån. Eh, hade man vetat att okej, okay, eh, alla i får har fått ta in 30% av sin kapacitet. Eh, ingen storplast då såklart, men 30% av sin kapacitet från och med första november eller vad som helst. Då hade de haft något att utgå ifrån. Men i den här situationen så är det så, Vi vet ju inte vad vi är den första november, och vi vet inte vad vi är om en månad heller. Men det handlar väl om att här och nu få, få något slags utgångsbesked och sen kunna anpassa sin verksamhet antingen stänga ner igen med, med publik eller öppna upp för mer publik om det liksom som vi alla hoppas går åt rätt håll. Ja. Alla idrotter får ju någonstans bara acceptera vad, vad, vad det blir och när det blir och hur det blir. Men det är ju bra att hocken ändå har arbetat fram så mycket som man har gjort för de har gjort vad man kan i alla fall och räcker inte det ja, vad ska de göra? Det borde ju eh, komma något slags besked inom ett par veckor tycker man, det har man tyckt ett tag ja. men det känns som det för att då är vi inne i, i ja. september Ja, och SOL premiären är ju inte långt borta nu, vi snackar om en dryg månad väl. Ja, en månad, 19 september ja, så, Jag var lite osäker på ja, det Det är samma form, vi drar parallellen till fotbollsklubbarna mm. De har ju väntat Bra mycket längre på, på besked Så vi jag få återkomma i den frågan Också, såklart Ja Det var allt Och det var rätt mycket Och det händer Man får bluffas över hur mycket det faktiskt kan hända Från en dag till en annan Det är väl Ja, det, det. det gillar vi. Det gör vi. Och vi får se om det är du och jag nästa vecka igen. Eller om det är fler än vi. Ja, vi får se. Vi kan ju hoppas att det eh, här är en tredje part också. Eller hur? Ja. Men vi kan väl tacka vår eh, trogna följeslagare Vågen Försäkringsberg också innan vi runder av detta. Yes, tack. Hej. Hej.